Då Jesus undervisade i templet frågade han, hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son? David har ju själv sagt genom den heliga anden, Herren sa till min herre, sitt på min högra sida, så ska jag lägga dina fiender under dina fötter. David kallar honom alltså herre. Hur kan han då vara Davids son?